Oxe, no espazo de entrevistas da Radio Municipal do Porriño queremos darlle visibilidade a un movimento social que está a loitar para que a Serra do Galiñeiro se converta nun lugar protegido e evitar así, entre outras cousas, que se construa o parque eólico que a Xunta proxecta instalar neste lugar. Trátase da Plataforma Pola Defensa da Serra do Galiñeiro que aúna máis de 30 colectivos, entre eles Verde Gaia o Instituto de Estudos Miñoranos e que prepara para este domingo unha segunda andaina baixo lema por unha serra sen eólicos. Falamos coa súa voceira, Pura González. Bós días, Pura. Hola, bós días. Bós días e moitas gracias por coñernos no aire. Imos comenzar un pouco situando a plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro. Formousei pouco a finais do ano pasado. Con que finalidade se creou? Creouse para a protección da Serra, porque neste momento ten un perigo moi inminente que a instalación dun polígono eólico. Pero, bueno, eh, realmente aí estamos moitos colectivos, eh, moitos deles xa levábamos anos, pois, eh, de alguna maneira, traballando ali, fixándonos, presentando escritos ao respeto da protección da serra. Pero agora, como o problema, digamos, que é moi concreto e moi inmediato, eh, tratamos de xuntar... Eh, asociacións de diversa índole e por iso somos tantos e tan variados Trintas asociacións, cales serían uns exemplos delas? Bueno, hai asociacións ecologistas como TINOMEH hai comunidades de montes da de Vincius, da de Chaín, de Couso que están na Serra do Galiñeiro hai centros culturais de diferentes parroquias hai asociacións de veciños hai moitos colectivos de montaña e... Eh, de espeleología, de escalada, de sendeirismo... E eu penso que é bastante variado, non? Uh -huh. E a parte da instalación do parque eólico que ímos a falar a continuación, denuncia desnoboso manifesto que a serra está a sufrir agresións que minan a súa diversidade. Cales serían uns exemplos destes ataques? Eh, bueno, vamos a ver. A serra non ten protección eh, xurídica, digamos... As, ninguna ninguna ¿no? Entón é un espacio como calquera outro Que ten, bueno, a protección que mandan As leis de ordenación do territorio non. Pero iso non é suficiente Nin para ser vixiada Nin para ter eh, A protección que lle corresponda a un lugar Como é a Serra do Galiñeiro Entón a xente fai de, de acampada ilegal Vehículos a motor por calquera lado Canteiras unhas legais Outras ilegais que en teoría se teñen que restaurar unha vez abandonadas, en a práctica ou non se restauran, ou se restauran tan mal que mellor que quedasen sin restaurar. E... Falouse nos últimos meses de querer poñer unha planta de reciclase de entullo na serra, que sería unha actividade totalmente industrial, que teria que pasar por moitas parroquias ou por moita zona de monta antes de chegar ao lugar, entre outras, non? A parte de lixo disperso... Uhum. E imos xa falar do centro da vosa denuncia Porque a xunta proxecta instalar un parque eólico en plena serra E parece que a pesar da oposición incluso do propio Partido Popular Nos concellos dos que a serra forma parte O dos diversos colectivos sociais Por sería prejudicial presudicial para ser a, a instalación destes muños de vento? Os dos polígonos eólicos que lle chaman parques eólicos para disimular É unha instalación industrial Entón, eh, por moi bonitos que nos parezan de lonxe, por moi eh, limpa que esa enerxía, eh, isto ten unha un influencia sobre o medio onde se instalan moi grave, eh, casi se podría decir irreversible. Hai que verlos de cerca, hai que ver que a cada muño ten que chegar unha pista, porque un muiño é algo moi grande, ahora son de cento e pico de metros de altura con unha base de radio de varios metros, máis todo o cableado que ten que ir duns ou outros hasta a estación donde é eléctrica, e todo iso supón eh, minar o monte, alterálo. O espazo natural que pode haber nese lugar deixa de ser unha instalación industrial. Entón, inda que sexa compatibles con outros usos, que iso é verdade, o lugar deixa de ser o que era, evidentemente. Uh -huh. Entón, vamos a chamar polígono en un parque eólico uh -huh. Entonces iso ten afección non só sobre a fauna e sobre a flora sino sobre os cursos de agua e sobre todos os hábitats que hai ali instalados, evidentemente A última noticia que se sogo é que a pesar de que dende a Consellería de Medio Rural se quería estudar a posibilidad de da protección da serra, dende a industria seguíase diante no proxeto da creación do parque eólico pola vosa parte, cales son as últimas noticias que coñecedes? Vamos a ver, eh, aprobouse o anteproxecto e agora estamos á espera dos proxectos, que non saíron ningúns aínda deste, deste último do plan sectorial este que sacaron, sacou a Xunta en marzo do 2010, non? Todos estes polígonos eólicos aínda non saíron, teñen que saír os proxectos, ca a súa exposición de estudio de impacto ambiental. Todo iso estamos á espera, non? E calea a postura dos concellos que abranguen a Serra, como é o caso do Porriño, Mos ou Gondomar, no que se refire á colocación dos muños de vento. Isso tamén é un pouco eh, pouco clara, non? Os concellos a potestade que teñen sobre o territorio e no seu pexón, non? No, no plan xeral de ordenación municipal, non? Entón, aí el iso que lle poden dar é unha figura de protección que é un solo rústico de forestal De protección de espacio natural ¿no? Ese é a máxima que ten E no caso de Vigo Si ten esa protección No caso do Porriño No caso de Tui e Non sabemos en que quedou Porque estaban co plan Cando empezamos con isto non temos noticias No caso de Gondomar Non hai pexón Porque con todo foi un político que houve pois Non hai plan entón, En algún si hai esa protección e En outros non hai No caso de Gondomar E... Eh foi antes destas municipais manifestaranse que estaban en contra do poligoneólico pero despois eh, os, os, o Concello non move un dedo por acercarse a nós, os políticos eh, que gobernan tampouco e o partido que goberna en Santiago di todo contrario porque as preguntas que se lle, si lle fixo formalmente a Xunta de Galicia sobre a protección de Serrado Galiñeiro contestaronos que para eles non é unha prioridade eh, ampliar o parque natural do Aloia o Galiñeiro, entón é un pouco contradictorio. Nós estamos aí para implicar a todo o mundo e as entidades locais menores que hai dúas na serra para implicalos, pero todo áhora iso está dunha maneira moi vaga e moi difusa. E volvendo á plataforma, organizades diversos tipos de actividades como charlas, andainas, falaremos máis adiante da que terá lugar este domingo, ou recollidas asinaturas, ata oito mil asinaturas conseguiste obter como parte do vosso proxecto de denuncia. Sí, sí, eh, seguimos recollendo máis, eh, pero fixemos unha entrega no mes de xullo, no rexistro da xunta, e eh, un pouco para manifestar e eh, para facer eh, llevar á administración que si sí, hai moitísimas persoas interesadas neste problema, nesta serra Porque o objetivo principal é que a serra pase a formar parte da rede Natura 2000 e tamén que, que se converte en lugar de interese comunitario ¿no? Si, sí, así mismo pedimos a Europa, tamén enviamos cartas a Europa eh, para pedir que a Serra do Galiñeiro sea declarada LIC lugar de interese comunitario porque Eh, bueno, Podería parecer increíble, pero hai outros moitos lugares de Galicia Con muitísimo valor natural e que non teñen protección absolutamente ninguna Este é o caso da, da Serra do Galiñeiro Nos creemos que aquí estaba bastante fácil eh, gestionar isto Porque xa no ano 2008 eh, se dixera dende a Xunta de Galicia Que o parque natural do Monte Alhoia iba a ser aumentado Iba a crecer ata toda a Serra do Galiñeiro que seria lógico porque o parque natural do loya é moi pequeno en extensión, ten uns valores naturais moi reducidos, a Serra do Galiñeiro aporta moitísimos máis valores, e sería eh, a ampliación natural, porque en realidad o Monte Aloia e a Serra do Galiñeiro é todo a mesma serra. No? Naquel momento foron a iniciativa da, da propia Consellería, ou sea, da Administración da Xunta de Galicia, Eh, bueno Os que estábamos sempre camir ca a posta na Serra do Galiñeiro Quedamos bastante tranquilos E agora resulta, claro, cambiou o goberno E a administración, sea, o partido que administra agora a Xunta de Galicia Pois contesta que non, ten, non é unha prioridade para eles protexera a Serra do Galiñeiro. Cando a Serra do Galiñeiro ten moitísimos valores, non só naturais, sino valores etnográficos, arqueolóxicos. moitísimos. Falemos, falemos deses valores arqueolóxicos, porque se atopa, por exemplo, o petroglifo máis grande do norte peninsular, ou da auga da laxe en Gondomar. Este ainda se mantén, pero outros restos arqueológicos xa foron destruídos. Pues, sí, mira, este petroglifo é un... Bueno, hai moitos petroglifos, eh, bueno, por, Ponte... por la provincia de Pontevedra, no, no sur de Galicia eh, e por aquí mesmo, non? Pero este da Guadalaxe ten a peculiaridade que é un petroglifo de armas que hai poucos, é un panel moi grande, de como de oito metros de longo co... por dous de alto, así va... casi en vertical e que o que hai marcado ali, dibuxado, son armas E en toda a Europa non hai outro destas características A parte deso, despois hai outros elementos de interés arqueolóxico Como moinhos eh, de soporte fixo e outros moitos petróglifos Que evidentemente pois, están deixados oh, a súa sorte a súa sorte É verdade que nese da Guadalaxe Allá nos puxos un panel explicativo e durou un mes O sea, o que ocorre que a poboación tampouco está concienciada, pero bueno, todo vai unha cousa con outra, ¿no? Uh -huh. eh, como anunciei ao principio, este domingo organizádese a segunda andaina pola protección da Serra do Galiñeiro nun percorrido que vai dendo a Loya a Toxogaliñeiro, dunha extensión duns 10 km, cunha duración entre 3 e 4 horas. Como se plantea a xornada? Temos aí moita expectación, pensamos que vai ser un éxito porque xa foi en febreiro e iso que foi un día de chuva que había máis de 1.300 persoas contadas esas, e entón creemos que agora o tempo axudará e bom mes e que haverá moita xente, non? Agora o percorrido en vez de ser, ser circular como foi daquela, pois vai a ser lineal, saímos do Aloia como decín, e chegamos a Vincius como dicindo isto sería por onde teria que medrar o parque, non? A protección. Eh, eu penso que en tres horas que se fará Pero bueno, cada un pode ir ao seu ritmo Porque non ten perda eh, Montañeiros celtas E eh, máis montañeiros de Peña Trevinca Son os que están aí A pé de, de, de camiño non? Organizando todo Entón, bueno, a xente Que non se asuste, cada un pode ir ao seu ritmo Uns antes, outros ou despois Porque o camiño non ten perda e vai haber sempre eh, Montañeiros eh, en todos os sitios Que poder ter alguna perda Ou alguna dificultade para para sinalar. Decir tamén que o percorrido non ten dificultade, porque moi ben é costa baixo, porque a rematar no parque forestal recreativo que ten Vincios, no pé mesmo dos cumios do Galiñeiro, onde está o refugio de montañeros celtas, hai unha panasqueira ali, e por camiño é bastante doado, non? De todos os xeitos, por se hai xente que non quer andar os dez quilómetros, non podo, ou ten menos pequenos, non? ou tal habilitamos tamén unha zona de apartamento nas chandas Moutas en Prado que é un lugar de moito valor arqueolóxico, porque hai sete mamuas alí e queda un pouco como a medio camiño, non? Entón ali estamos inalando onde se deixan os coches onde se incorpora a xente á marcha, a andaina e, e non vai haber ningún problema. En o caso de que queiran ir en bus, non? A todo lugar de partida de Endevigo, é necesaria unha preinscripción. Sí, sí. Para máis información, poden consultar a web de Montañeros Celtas, non? Ou tamén sí, a plataforma, a, sí, sí, da vosa sí. plataforma. A, a nosa propia web, ou no Facebook, entrar, e ali está explicado porque os, os autobuses de Ende Vigo valen cinco euros, eu penso que está moi ben porque te collen na Plaza de España e volvente a deixar na Plaza de España A seis e media da tarde Collente as nove media da mañan e de Vincius tamén saen as nove media da mañan E despois xa non te recollen Porque xa volvemos a chegar a Vincius, non? Mm. Eh, decir que cada un debe levar a súa comida A súa agua, aínda que ali O que é no parque recreativo este onde imos comer Si hai fonte Vai haber un, un posto de bebidas De bocadillos Vai haber unha pulpeira O sea que tamén se pode coller de comer e de beber Pero bueno, no mellor non hai para todos uh -huh. Vai haber festa Porque vamos a ter o coro Cantares do Brión Que nos vai a deleitar Ca súas cantigas uh -huh. Eh, tradicionais, vai haber gaiteiros, vai haber unha charanga que é a vaca pinta de Vincius Ou xa xa é unha de xornada de denuncia pero tamén festiva, festiva non? Sí, si colaboran mm. desinteresadamente con nós porque todos son veciños daqui do Vale e sintense implicados na causa E moda tamén os números, eh, colle de papel e lápiz por se queren inscribirse, son o 986-438-505 ou ben o 607-522-505 018 Temos que pechar a entrevista Despedimos de Pura González Voceira da plataforma pola protección da Serra do Galineiro Moitísimas gracias Moitas gracias e a xente que record, eh, que recorde a nosa web Que é www.serradogalineiro.org escrito con NH E ali encontrará toda a información Ai, quedadito para que teñen en conta Moitas gracias Pura Moitas gracias, chao, chao Pola esa parte, continuamos cos contidos na Radio Municipal do Porriño con un pouco de música e o emprego.